A digitális világról érthetően. Ez a PostModem. A Matrix története folytatódik. A világunk képzelet vagy valóság? Érdemes volt folytatni? Mi megnéztük a filmet. A disztópia mellett igyekszünk valóságot jósolni. Mi várható 2022-ben az információs társadalom fejlődésében? Előrejelzés az űrkutatás, a nyelvtechnológia és a számítógépek világából, és arról is, hogy mire érdemes vigyázni a kiberbiztonság területén. Boldog új évet kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak a Postmodern Virtuális társasága újra itt van adásban. A mikrofonnál a szerkesztő Szilágy A Propeller nevű Big b duo éppen 25 éves felvételével indítunk. Ez a Spy Break. A felvétel a Matrix című filmből ismerős, ezt halljuk, amikor a két főszereplő, Neo és Trinity, az irodaház előcsarnokában mindent látványosan szétlő, és közben elképesztő tornamutatványokat mutatnak be. Itt tehát a PostModem Asztaltársasága, velem van keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapja alapítója. Szia Artur! Üdv mindenkinek, sziasztok! Pál Bernadett más kutató, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia Berni! Sziasztok! Dr. Bódi Zoltán egy nyelvész, a Magyarság Kutató Intézet tudományos főmunkatársa. Szia Zoli! Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Korvinus Egyetem agyunktusa. Szia, Robesz! Jó estét, jó szurkolást! És Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Szia, Viktor! Sziasztok, és bujjék minden kedves hallgatónak! Neked is boldog új évet kívánok! Vendégünk lesz még itt a műsorban, telefonon Herpai Gerge és dr. Prószéki Gábor professzor úr is. Szóval nem véletlenül szól a Mátrix című filmzenéje, ugyanis decemberben mutatták be a mozika történet negyedik részét. Ugrálunk vissza az időben, de most nem 25 évet, nem is 22-t, csak két hetet, amikor a sajtóvetítés után felhívtam Herpai Gergelyt, a geek.hu főszerkesztőjét, hogy mondja el benyomásait a filmről. A digitális világ érdekes. Postmodern. Tudja-e érdemben folytatni a történetet? Van-e, hová fejlődnie ennek a sztorinak? Én úgy gondolom, hogy összességében igen, valóban okosan tudja folytatni Thomas Andersonnak a történetét. Egy olyan világba, egy olyan univerzumba helyezve őt, ahol teljesen logikusan és nagyon frappáns módon illeszkedik. Nem akarom elárulni, hogy pontosan mi a munkája, de azért annyit sejtetek, hogy, hogy itt egy picit van köze ahhoz, a munkájának is, meg ennek az egész új univerzumnak, meg az egész történetnek egyébként, amit én már a legelső pillanatban, a legelső matrix is éreztem, uh -huh. hogy, hogy a, a nagy nagymértékben a videójátékok világának egyfajta uh -huh. allegóriája. És itt ez a videojáték téma ez nagyon erőteljesen a, a történetben, nagyon erőteljesen szerepel majd, hogy hogyan, milyen formában azt nem akarom elárulni. Hű, ez érdekesen hangzik, akkor ez alapján akkor várhatóak is majd újabb számítógépes vagy digitális játékok ebben a témában, nem? Készült most a film megjelenés előtt már egy úgymond egy játék, amivel, ami egészen elképesztő látványvilággal újraalkották az első részt, tehát az első résznek bizonyos jeleneteit, de ez csak egy rövid tech valójában, teljesen ingyenes, ami egészen elképesztően néz ki, tehát tényleg az volt a célja az alkotóknak, hogy megpróbálják a valóság, illetve a film és a, a játék közötti határokat feszíteni. Uh -huh. Tehát akinek van ex-gen consomence azért is mert teljesen ingyenes, nem kell egy fillet csak de Mindenképpen ajánlom, hogy ezt a filmek tekintése előtt. Nem lesz benne semmilyen spoiler. Ahogy ez a vacsákszki testvérekkel jellemző, ez egy ilyen külön, lazáng a filmhez kötődő művészeti alkotásnak nevezném. Engem még az érdekelne nagyon a Matrix negyedik részről, hogy a technológiához milyen a viszonya. Megmondom, hogy miért kérdezem ezt. Amikor 99-ben láttuk az első filmet, akkor azért kellett némi tájékozottság az ügyben, hogy mi az a virtuális valóság. Ugye ez még akkoriban sokan nem tudták, tehát rengetegen kérdezték tőlem, hogy ez most mi volt ez az egész, ez a Matrix és akkor el kellett mondani, hogy mi az a virtuális valóság. Akkor ez egy, ez egy előremutató dolog volt, ami az akkori 1999-es jelenben még nem létezett, de úgy lehetett tudni, hogy ez nem soká létezni fog. A mostani film az előrejeleze valamit a technológiai jövőnkből? Rengeteg kreatív ötlet van a filmben. Én úgy érzem, hogy ez igazából egy echte science fiction film, uh -huh. ami talán kevésbé gondolkozik el azon, hogy most a közvetlen jövőben milyen technológiai lehetőségekre számíthatunk, illetve hogy magát, ezt az internetet, vagy a virtuális valóságot, az most uh, olyan lehetne még Magasabb szintre emelni. Inkább azt mondanám, hogy a, magát a Matrix Univerzumot gondolta tovább ez a film, most kevésbé igyekezett azokat a különböző technológiai lehetőségeket, vagy az anime filmekben látható motivumokat tovább kiterjesztett, tehát kevésbé utalt vissza korábbi kulturális, vagy science fiction motivumokra, teljes mértékben a saját univerzumára épített, tehát ezt a gondolatmenetet vitte tovább és teljesítette ki. Akkor még egy kérdés adódik teljesen természetes módon, hogy most -e, lesz neke szerintet folytatások, lesz-e ötödik, illetve hatodik rész? Hát ezt nehéz megmondani, mert már csak azért is, mert egyrészt spoiler is nem szeretnék. Uh -huh. Másrészt azért te, most már ez a két főszereplő. szereplő, benne van a korban, tehát ha most uh, még egy újabb forgatást uh, lenne szó, akkor mire odáig jutának, hogy effektív a forgatak, addig a kianuris szó, szóval 60 körül lenne. Tudunk olyan filmes franchise-ról, jelesül a Csillagok háborújáról, amiben 40 év után Ég. is még föllép Luke Skywalker ugye a filmbásznon, és még él, még, még működik, még kezébe tudja venni a lézerkardot. Igen, ez így van, de, de ugye a kianulis azért alapvetően, hogy a legelső film, hogy tudok kunk húzni. Én azért nem vagyok benne biztos, hogy, hogy 65 évesen is tudna annyira profink kunk húzni, mint az első filmben. <gül> én nem nagyon gondolom azt, hogy ezt így uh -huh. még tovább lehetne egy egy újabb trilógiába húzni, már csak azért sem, mert az már tényleg nyögvenyelős lenne. Uh -huh. Most e ezt a filmet nem éreztem nyögvenyelősnek. Nagyon sok kreatív ötletet sikerült belevinni, rengeteg szerepő van, rengeteg olyan történeti ötlet vagy karakternek a tovább gondolása, ami, ami miatt tényleg érdemes volt elkészíteni, de, de, de nem érzem azt, hogy jót tenne az egész Matrix univerzumnak, ami még ezt tovább folytatnák. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Az előbb tehát Herpai Gergelyt, a a TheGeek.hu portál főszerkesztőjét hallottuk az Új mátrix című filmről, most pedig a Jefferson airplane játszik. A dalt 1967-ben rögzítették, és az a címe, hogy White Rabbit, vagyis a Fehér Nyúl. és a fehér nyúl szimbólumát természetesen az csoda Csodaországban című regényből vagy műből vették át, nem a Matrixból, a Matrix az már szintén csak az Aliszt idézi. Itt az asztaltársaságunkban egyébként, ha jól tudom, Bódi Zoltán és én mindenképpen láttuk a Matrix című filmet, mármint az újat, ti itt a többiek láttátok valaki? Valaki rázátok a fejeteket, úgyhogy nem. De gondolom, hogy tervezitek, ugye Viktor? Igen, mindenképpen, mert hát ez kihagyhatatlan annak, aki a, a trilógián nőtt fel. Bódi Zoltánnak nagy kedvence egyébként a Matrix című film, úgyhogy én borzasztó kíváncsi vagyok rá, hogy neked mi volt az mostani élményed a negyedik rész után. Én egy kicsikét kritikusabb vagyok azért az átlagnál, ahogy észreveszem a különböző sajtócikkekből. Valóban számomra nagyon fontos a Matrix, a Matrix gondolata, a Matrix filozófiája, a Matrix látványvilága. Tehát ez, ez nekem nagyon nagyon, nagyon fontos mérföldkő, ahogy mondod is. Egyik szemem sír, a másik meg nevet, tehát örültem annak, hogy folytatták és előhozták újra ezt a gondolatot, és egy tisztességes munkát tettek le az asztalra. Viszont lehet, hogy talán azért, mert ennyire fontos számomra, a Matrix ezért hiányérzetem is maradt a negyedik film után. Mindenképpen egy jó alkotásnak gondolom, de van benne egy olyan történeti szál, egy olyan gondolat, amit fölvillantanak többször a filmben, és úgy érzem valahogy, hogy dramaturgiailag nem dolgozzák ki elég rendesen. Annyit azért szerintem meg lehet villantani, mert Gergő is mondta az előbbi beszélgetésben, hogy a... A számítógépes játékvilág megjelenik ebben a történetben. Ennél szorosabb vonatkozásokat akkor most nem árulok el, de hát ez egyébként is adta már magát lényegében 22 év óta. Tehát sokak számára a Matrixnak a virtuális világa az olyan, mint a számítógépes játékoknak a, a belső világa, amiben benne lehet lenni. Arthur. Ez annyira így van, hogy képzeljétek el, hogy amikor én az első Matrix filmet megnéztem, nekem az volt az érdekes érzésem, hogy látványban nekem nagyon, nagyon bejött, nyilván kinek nem, fantasztikus látványvilága volt, viszont az a gondolat, amit, amit körbeírt valóban ez a, ez, a, ez a játékos valami, hogy mindenki csak egy, mit tudom én, avatar, meg, meg ilyesmi, tehát hogy ez egész egy szimuláció, meg virtuális dolog, én akkor már nagyon régóta egy ilyen játékban játszottam. Szöveges kalandjáték volt, de pontosan ugyanígy épült fel, és például a, a, az agentek benne azok valójában teszt voltak, tesztjátékosok, amiknek pont olyan tulajdonságai voltak, mint a Matrixban ezeknek, ezeknek az ügynököknek. Tehát... Gyakorlatilag számomra maga az egész gondolat nem hozott újat, viszont nagyon szépen vizualizálta, meg nagyon jól testbe töltötte a játéke, Mint ami nekem már akkor megvolt. Viktor? Igen, én, én annyival árnyalnám ezt, hogy ez egy interpretáció, de a Matrix az arról híres a trilógia, hogy rengeteg van neki, és e, ilyen például a, a transznemű közösségben a filmtoposz, Sága, ahol visszautalnék Gergőre, aki Wachowski testvéreknek hívta a Wachowski nővéreket, akik ma már így hívják magukat nyilvánosan is, hiszem mind a kettő transznemű. Sőt, visszatekintve ők azt arra hívták fel a, a nagy közönséget, hogy nézzék meg ilyen szempont, tehát nem váltási szempontból is. Ezt a trilógiát és egyfajta ilyen frajdi, imágó, kibontakozás, ilyen átalakulás formában próbálják értelmezni, tehát ez is egy aspektus. Illetve ott van a kulturális aspektusa, ami szerint egy szintézis film, ami, ami összesen még egy szilógiára mondható el, az pedig a csillagok háborúja. Az adott kornak a, az összes bölcsességét, tudását megpróbálja egy optikába, egy nézőpontba sűríteni, és ezen keresztül megmutatni és mennyiféle látószög létezik még. Például Pál Bernadettel délután beszélgettem egy kicsit erről, hogy ő még nagyon-nagyon-nagyon fiatalkorú volt, amikor ez moziba került. Szerintem akkor még nem is látta, hanem utána, amikor már úgy éledezett a tudata. És valami nagyon negatívat mondtál nekem, Berni, hogy nem is nagyon szeretnéd újra nézni a filmet. Hány éves voltál, amikor láttad? Nyolc vagy kilenc, de az, hogy nem szeretném újra nézni, az nem negatív, legalábbis nekem nem az. Számomra a Matrix ez egy, egy nagyon jó emlékként maradt meg, egy ilyen teljesen fantasztikus világ a fejemben. Gyerekként sokszor láttam a filmet, de biztos, hogy legalább húsz évvel, tehát azóta, hogy utoljára megnéztem. És én annyira emlékszem arra a, a jelenetre, amikor elmegy kétszer a macska, és hogy hiba a Mátrixban. Deja vu. A deja vu, ugye? Igen, igen. Vagy a mai napig nagyon szeretek elgondolkodni azon a kérdésen, hogyha az orákulum nem szól a neónak, akkor is lelökia a vázát. Tehát bennem nagyon sok, nagyon jó emlék kapcsolódik ehhez a filmhez. És félek, hogy most már ugye azott nagyon sokat fejlődött a technológia, meg hát azért én is megnőttem, és ha még egyszer megnézem ezt a filmet, akkor meg fog változni Mindenképpen. Akár pozitív, akár negatív irányba, de mindenképpen felül fog íródni ez a gyerekkori emlék a matrixről, úgyhogy fázom tőle, hogy megnézzem a kettő-három-négyet, vagy az egyet újra. Én a ma délutánomat is épp azzal töltöttem, hogy virtuális valóságban játszottam, készültem a ma esti felvételre. És mit játszottál? Elárulod? Piccébe ez egy ilyen lézerkardozó zenejáték. Fénykardokkal, igen, dobozokat kell szétvágni, és online lehet játszani akár bárkivel, Úgyhogy én azzal töltöttem a délutánomat, hogy vadidegen emberekkel, jó nem az egészen, de vadidegen emberekkel versenyeztünk, hogy ki tudja pontosabban, jobban eltalálni ugyanarra a zenére, ugyanazokat a dobozokat. A poszmodem hallgatója a jövő trinity hallotta. Itt a kilézerkarddal bicéberezik. Zoli egy kicsit fogod a homlokodat, visszatérve a mostani filmre. Neked volt olyan érzésed, mert nekem ez volt, hogy úgy benne van ebben az ambíció ebben a filmben, de valahogy nem jött ki. Igen, volt. Volt ilyen érzésem. Nekem a Matrix ennél a virtuális valóság, meg szép látványvilág, meg olyan, mint játék lenne, ennél sokkal, de sokkal, de sokkal többet, többet jelent. Nagyon-nagyon mély filozófiai tartalma van. A lét igazi nagy kérdéseit, fogalmazza meg a film, szerintem, a sorozat. Legerő teljesebben egyébként az első Mátrix, és nem tudott ehhez képest sokkal több újat, új mélységet hozni, filozófiai értelmet, és ezt vártam volna egy kicsit ettől a filmtől. Az intellektuális tartalma szerintem egy kicsit több kellett volna, hogy legyen, és egyébként ezért ajánlanám, Berni, hogy, hogy nyugodtan vedd elő, a régi filmeket, és nézd meg, mert most már értelemszerűen lényegesen érettebb, vagy sokkal-sokkal több mindent tudsz, sokkal több filozófiai tartalom fog előkerülni belőle, újabb értelmezési szintek, és azt garantálom, hogy az első gyermeki élmény az nem fog ettől elveszni. Ez olyan, mintha egy egy klasszikus művet újraolvasunk. Hát újra szoktunk olvasni nagy műveket, évtizedenként is, és mindig valami újat észreveszünk bennük digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Mit várhatunk a technológiától 2022-ben? Ezzel a címmel írt egy jó kis összefoglaló cikket dr. Pintér Robert, aki információs társadalomkutató, és itt van velünk az asztaltársaságban. Nagyon jó kis cikket írt Árobesz, mert olyan tömören összefoglaltad ezeket a főbb vonalakat, és az a tervem, hogy most a beszélgetésünkben ezeket a legfontosabb pontokat mondjuk el, menjünk rajta végig. Például kezdve azzal, hogy kik azok az unikornisok ebben a mai világban? Többfajta aspektust vettem figyelembe, az egyik, hogy mi az, amiben pénzt raknak a befektetési társaságok, tehát kockázati tőkések, ezek a unikornisok. Aztán megnéztem egy picit, hogy mi az, amiben 10-15 éve velünk van, tehát ez a másik aspektus, és a harmadik pedig, hogy azok a szuperhősök, akik itt járnak közöttünk, és élő emberek ők hogyan hatatnak a jövőnkre, talán ezt a három dolgot, illetve a koronavírus volt a plusz egy, hogy hát az velünk van, és áthúzódik tulajdonképpen a következő évre, és ez szerintem meg fogja határozni. És az unikornisos kérdésre visszatérve, bár nem tudom, hogy pontosan miért így hívják őket, ezt az olival már adás előtt tárgyaltuk, majd utána nézünk, de a lényeg az, hogy az az unikornis egy olyan vállalkozás, ami nincs tűsdén tehát nem jegyzik még egyelőre, tehát tőzsdére lépés előtt van, de egy milliárd dollárnál többre értékelik. Tehát, hogy már, már felmutatott valamit, vagy valami fajta reménye bír, hogy ebből, a, ebből lesz valami nagy dúronás, és általában magánkéz, ben van. Van egyébként hektokornis is is, ebből egyetlen egy. Van ez 100 milliárd dollárnál is drágábbra értékelt, vagy nagyobbra értékelt cég, hogy ez Byte-Dance nevű kínai vállalkozás van egyébként mögötte. Azért nem ByteDance mondok, mert egyszer a hallgatóim azt hitték, hogy amerikai elnökről beszélek, mint ByteDance, mert az ő cége, de nem, ez egy kínai cég, és ez a TikTok egyébként, tehát, hogy ez egy tulajdonképpen egy közösségi média alkalmazás, és ha megnézzük ezt a listát, 900 unikórn is tartanak egyébként számon, az is viccesem úgy, hogy az elmúlt egy-másfél évben majdnem megtriplázódott a számuk, tehát nagyon sok pénz keresi a helyét, hogy hova mehetne. És ha megnézzük, hogy ezek mivel foglalkoznak, akkor azt látjuk, hogy a legelső az úgynevezett fintek vonalon van. Tehát ezen a listán a legtöbb cég a 900 cégből az pénz technológiával foglalkozik. Tehát az változik meg, hogy hogyan bankolunk, hogyan fizetünk, hogyan kezeljük a pénzt, hogyan veszünk fel kölcsönt, és ez váratlan meg fog maradni egyébként, mert ezek, ezek jönnek, megváltoztatják ezt a viszonylag egyébként konzervatív, tradicionálisan lassú lendülettel működő iparágat. Rob ez az összefüggés egyébként egyértelmű, tehát az, hogy milyen startupok, induló alakozások jelennek meg a világban, és ők elkezdenek egy irányba megindulni, akár tömegesen, az tényleg kiváltja azt a hatást, hogy tényleg ilyen újítások jelennek majd meg az életünkben? Nem lehet, hogy sokkal nagyobb szerepük lehet a nagy cégeknek, akik dominálják mondjuk a, mondjuk a fintek piacot? Azt gondolom, hogy igazán Ibor itt ilyen egymással kölcsönhatásban működnek ezek a cégek. Tehát ha mondjuk te arra gondolsz, hogy érintésmentesen tudtunk fizetni az elmúlt néhány évben, ez, ez tulajdonképpen innen nem ebből a világból jön. Vagy itt nagyon fontos a cikkben, nem említem, de az Európai Uniónak a szabályozása. Itt van egy speciális szabályozás, hogy, hogy a bankoknak hozzáférést kell adni, egy csomó mindenhez, amit korábban lezárhattak, és ebből egy számos újdonság jön. Most akár, hogy hogyan vásárolsz, például autópályamatricát, vagy hogyan parkolsz. Tehát ilyen kvázi kényelmi szolgáltatások hogyan szerzel információt arra, hogy mire és mennyit költöttél, és ebből en extra szolgáltatásokat hogyan nyújtanak neked. Vagy például a, egy új trend, ami hát tulajdonképpen nagyon egyszerű, azt mondanám, hogy áruhitel felvétel nagyon gyorsan, meg akarok verni egy terméket egy, egy webáruházban, és anélkül, hogy végigmennék egy két-három napos elbírási folyamaton, nagyon gyorsan kapok pénzt, és azt részletekben tudom visszafizetni, Ez a buy now. A Later technológia. Tehát egy csomó újdonság jön fintek vonalon, és ez összefügg egyébként a lista harmadikkal, ami meg az e tehát az e-commerce, vagy lehetne akár részben quick commerce-nek is mondani, tehát gyors e Itt is van egy csomó újdonság, tehát mi Magyarországon is, ami például látható, vagy Kelet-Európában, Nyugat-Európában, hogy megjelentek a biciklis futárok, és már nem csak ételt visznek ki magukkal, hanem kivisznek mindenfajta ilyen bulihoz, meg ami gyorsan szüksége van rá, néhány órán belül valamit és általában ezek a sűrű lakott területen működnek, ezek is egyre jobban berobbannak és, és jelen vannak. És a harmadik dolog, ami ezen a listán nagyon sokszor szerepel, az internetes technológia, vagy internettel kapcsolatos dolgok. Tehát olyan vállalkozások, ahol, ahol valamit az interneten csinálunk, és kicsit másképp csináljuk, mint eddig. Hát például a TikTok is pont ilyen ezzel a nagyon rövid kis videóval, amiket föltesznek, és kicsit ez a csipegetős kultúra. Tehát nem akarok megnézni egy egész filmet, nincs időm egy egész sorozatra gyors impulzusokat szeretnék szórakozni, kikapcsolni, és kicsit az ismerősöknek megnézni a dolgaikat meg, akiket követek, és akkor ilyen pár másodperces falatkákat tömök be virtuálisan a számba. Írtál a cígben a Google és a Facebook szerepéről. Itt ezt én most lerövidíteném, hogy itt lehetséges, hogy szabályozás lesz majd előbb-utóbb, és felvetett kérdésként, hogy a metaverzum, amiről itt a műsorban már beszéltünk, mennyire lesz majd számottevő a, a világunkban. Említed a web 3.0-át is, illetve ugye sokak számára lényegesebb szempont az, hogy a személyiség mennyire meghatározó mondjuk a piacon, és itt jön szóban Elon Musknak a szerepe, aki a Time szerint az év lett 2021-ben. de hogyan látod az ő szerepét? Ugye állítólag róla formázták a, a, a vasembert, ugye azt a bizonyos filmbeli figurát. Szerintem egy nagyon érdekes emberről van szó, aki tizenvizen keresztül az álmait megvalósítja, és amiért beválogattam igazániból ebbe a cikkbe, hogy kiszivárgott ki neki egy levelen nem olyan régen, ugye neki van egy, egy űrhajókkal foglalkozó vállalkozása, amiben azt tecsötelte, hogy hát srácok, ez ugye az alkalmazottaknak, srácok lehet hogy tönkre menni. Mert lehet, hogy nem tudunk uh, annyi űrhajót és olyan tempóban legyártani hajtóművet, egyebeket, hogy maga a vállalkozás az, az nem ennyien csődbe. Tehát, hogy még egy ilyen embernek is egyébként vannak úgymond idézőben nehézségei, ugye hát, hogy benne van attól függ éppen, hogy hogy állnak a részvényei, a világ most már öt leggazdagabb emberek között. Hát nagyon izgalmas év lesz a mostani, a 2022-es, és előrejelzem, hogy a jövő heti műsorunkban terveink szerint Elon musk foglalkozunk majd részletesen, úgyhogy egy kis előzetest is hallható most az előbbiekben dr. Pintér Robertől. és akkor megyünk tovább, az idei év előrejelzéseivel folytatjuk a műsorunkat. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A francia nyelvű visszaszámlálást, természetesen francia Gaianáról halljuk. Ugyanis december 25-én az elmúlt karácsony alkalmával felbocsátották a James Webb űrteleszkópot az űrbe. Ez persze egy hosszabb út eleje csak. Ilyenkor mindig a feszültség átön ezekből a felvételekből, és ennek mi is szoktunk örülni, Pál Bernadettel, mas kutatóval. Ugye ez egy hosszabb folyamatnak az eleje, úgyhogy ez egyfajta előzetes is az idei évről, a James Webb űrteleszkópnak az indítása, mert hogy itt most sorban a következő hetekben, hónapokban mindenféle történés lesz ezzel a teleszkóppal szépen lassan kicsomagolódik. Tehát ugye ez a James Webb űrteleszkóp sokkal nagyobb, mint ami belefért volna ebbe az Ariane 5 hordozó rakétába, amivel útnak indult. Úgyhogy hát kénytelen voltak összehajtogatni egészen konkrétan. És kicsomagolni ezt a távcsövet úgy, hogy utána az jó helyen, jó irányba álljon, és közben ne történjen vele semmi, az nem is annyira egyszerű feladat. A NASA 344 olyan különféle hibát azonosított, ami, hogyha bekövetkezik, akkor a teljes küldetésnek annyi. Bízunk benne, hogy a következő hetekben rendben fognak zajlani a dolgok. Jelenleg ott áll a, a, az űrteleszkóp, most, most néztem este, hogy, hogy milyen helyzet vele, hogy teljesen sikerült kifeszíteni a napernyőjét. Ugye ez egy roppant érzékeny teleszkóp, és nem csak maga a tápcső, hanem az összes mérőműszer, ami rajta van, hogy ha azt megsütné a nap, úgy egy kicsit, akkor tönkre menne úgy nagyon, Úgyhogy ezért nagyon fontos volt, hogy az egyik első lépés legyen az, hogy tökéletesen kinyíljon a napernyője. Ez az űrteleszkóp egyébként egy rendkívül izgalmas téma, úgyhogy ezzel majd a későbbekben szeretnénk foglalkozni részletesebben is, de az azért mindenképpen érdekel, hogy ez a nagyon vékony napernyő. Nem félő, hogy átjukad, átszakad? Vékony, vékony, de öt rétegű és alaposan megvan van ez tervezve, úgyhogy nem nem fog átszakadni, vagy hát bízunk benne, Nem, de biztos ki van ezt találva. Le van ezt tesztelve. És hát ugye a James Webb űrtereszkóp is az egyik legnagyobb, legbonyolultabb űrtávcső, amit felküldtek az, az űrbe, és ennek a főtükre, az ugye ilyen kis hexagonális, ilyen aranyozott darabokból áll össze, és összesen 6,5 méter átmérőjű. A hordozó rakéta meg csak 4 és fél méter átmérőjű rakterű, viszont hogyha meg nem ekkora a távcsőnek az átmérője, akkor meg nem fog olyan messzire ellátni, mint amennyire szeretnénk. Ugye az, hogy mekkora a, a, a főtükörnek az átmérője, az meghatározza a fénygyűjtő képességet, a James Webb űr teleszkóp pedig rettenetesen messzire 13,5 milliárd év távolságába szeretne elnézni, és annyi idő alatt azért nagyon elhalványulnak és szépen eltolódnak az infravörösbe a, a fényjelek, úgyhogy ehhez Nagynak kellett építeni. Még a másik opció lett volna egy, ö, egy nagyobb hordozó rakétát építeni, de gondolom az sem lett volna egy egyszerű mutatvány. Na, mint említettem, majd mi részletesen foglalkozunk ezzel az ültereszkopra egy másik műsorban, de most lépegessünk tovább, hogy idén mi várható. Berni három témakörre osztotta a várható nagy eseményeket. Például mondhatjuk a bolygókhoz küldött missziókat első csoportban, ugye? É, igen, igen. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen nagy zászlós hajó amit már régóta várunk, és terv szerint 2022-ben fog indulni. Az egyik, ez a NASA-nak a Psyche missziója, ez terv szerint augusztusban fog elindulni, az övben a nem, nem meglepő módon Psyche nevet viselő aszteroidához. És hát ennek az lesz a fő célja, hogy az ottani égi testeket, illetve kifejezetten ezt a fémben gazdag aszteroidát vizsgálva, kicsikét a naprendszernek a, a keletkezéséről, a fejlődéséről tudjunk meg többen. Amit én személyesen nagyon várok, az az ExoMars Rosalind Franklin Rovernek az indítása, Ters szerint szeptemberben. Ez az Európai Ürügynökségnek és az Orosz Roscozmosznak az együttműködése, és majd jövő júniusban fog megérkezni, reméljük, egyben és épségben a Marsnak a felszínére. Ott lesz áll, és... Uh... Kicsikét a Perseverance-hez hasonlóan, ő is múltbéli életnyomokat fog keresni, illetve az ottani, marsi reggolított fogja alaposan vizsgálni, mindenféle jelek után kutatva. Mi a helyzet a hold Holdal az ottani telepítendő bázissal? A Hold-bázissal is megyünk tovább, a Föld Holdjával is megyünk tovább, meg a Jupiter Holdjával is egyébként, mert az, az európai ürügynökségnek a Juice misszió és idén fog elindulni, ami azt nézi, hogy hogyan alakulhatnak ki élhető kis holdak a óriások, gázóriások körül. Ez ugye még az emberiség szempontjából is fontos lehet, ha mondjuk, amikor majd a nap felfúvódik, akkor el tudunk-e költözni az Európára átmenetileg. Na de ne szaladjunk még ennyire előre. Először is, ugye szeretnénk, illetve hát a NASA kifejezetten szeretne visszajutni a holdra, és az Artemis egy küldetésnek az, az egyik első lépése idén, Á igen, most már idén, márciusban fog indulni. Itt még nem lesznek rajta űrhajósok, de terv szerint még ebben az évtizedben újra űrhajósok foglak lépni a holdnak a felszínére. A másik pedig India szeretne lenni a negyedik nemzet, aki űrhajósokat juttat az űrbe, és őnek is idén elindul a Gaganyán misszió. Most még űrhajósok nélkül, de terv szerint már 2023 környékén akár várható, hogy az első űrhajósokkal a fedélzetén is folytatódik ez a küldetés. Azért egy negatívuma van annak, hogy egyre több nemzet indul az űrbe, hogy egyre nehezebb kimondani az űrhajóiknak a nevét. Ugye így jártunk a kínaiakkal, és most az indiak, indiai űrhajóval is. Gangányán, vagy hogy mondtad? Gangányán az az igazság, hogy hála az égnek létezik a YouTube, úgyhogy az ilyen alkalmak előtt be tudom írni előtte, hogy hogy kell azt kiejteni, és akkor egy adott helyi valamilyen rádió vagy tévéműsorból meg tudom hallgatni, hogy ők hogyan ejtik ki, és utána magamnak le tudom fonetikusan. fónetikusan. A digitális világ érdekes. Postmodern. Netnyelvészünk Bódi Zoltán nemrégen arról tudósított engem, hogy egy szuper számítógép közeledik a magyarországi nyelvészek világa felé. Lehet, hogy nem pontosan idézlek most ezzel a hírrel, de mit is hallottál te pontosan, Zoli? Hogy az ötös órán kutatói hálózat nyelvtudományi kutatóközpontjának lesz, vagy talán már van is egy nagy számítógépe, amelyik igazi élvonalbeli nyelv technológiai irányba fogja röpíteni a kutatóközpontot. Nagyon érdekes, mert egy szuper számítógép azért egy óriási nagy teljesen gép Még a mai napon is, hiszen pontosan ezt fejezi ki a kifejezés, hogy szuper számítógép, ez a méretre, teljesítményre vonatkozik. Igen, bár, hogy mondjam azt, hogy ez azért az idő eltével mindig egy kicsit változik, mert a szuper az ugye hát egyre szuperebb. Tehát mondjuk tíz éve egy olyan gép volt szuper számítógép, amit ma már megmosoljuk és pakunk a Ez ebben a pillanatban egy jó gép, de ez a gép, amit Bódi Zoltán jelzett, és ami valóban megérkezett a nyelvtudományi kutatóközponthoz, ez egy olyan gép, Aminek a esetben több, de alaphelyzetben ölthet a flop, bizonyos feladatoknál 10 perce teljesítménye van, tehát olyan irtatlanul nagy, nem a mérete, hanem a tudása, ami egy ilyen hivatalosan is bejelentett számítógép, nagy számítógéphez mérhető. Nyilván vannak olyan nyelvvel kapcsolatos feladatok, ahol ezt jól ki lehet használni. Mondja ez ezt, nem ezt, ezt nem dr. Okozta. Prószéki Gábor professzor úr, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója, akit eddig bűnös módon nem mutattam be, de ezt pótoltam is, és Gábor, nekünk azért is nagyon érdekes vendégünk most már évtizedek óta, mert tudjuk róla, hogy nem csak nyelvész, hanem matematikus is, illetve hát informatikai céget is vezettél, és most már ugye a Nyelvtudományi Kutatóközpont élén rálátás van ezekre a folyamatokra. Mire használjátok ti ott a nyelvtudományi központban ezt a szuperszámítógépet? Olyan mértékű Helfmodellt lehet csinálni, amit eddig nagyon kevés nyelvre csináltak meg. Ezzel most minőséget ugrunk ezzel az új géppel, tehát ez azt jelenti, ezek a gépek a mai transformernek hívott tanuló rendszerek világában azt tudják, hogy van egy alapmodelljük, és arra építenek rá mindenféle specifikus feladatokat végző modellt, úgy mondjuk, hogy finomhangoljuk ezeket a rendszereket. Na most az alapgép... Az nem mindegy, hogy mekkora, mert annak a tudása adja meg az alaptudást. Tehát, ha valaki tud egy nyelvet, akkor meg tud tanulni egy szaknyelvet, esetleg el tud mélyedni egy dialektusba, de az alapnyelvtudása ott van is. Ezek a mai modellek ezt tudják, hogyha megtanítjuk neki a magyar nyelvet, már pedig nagyon megtanítjuk. Az azt jelenti, hogy írott magyar nyelvet, minden ami elérhető, szavak milliárdjait, tíz milliárdjait tanulja meg, nem szavanként, hanem összefüggő szövegekből, és utána ezt rekonstruálni képes, tehát ugye az a két tipikus alap. A feladat, hogy én kihagyok egy szövegből egy szót, és ő 100% biztonsággal megmondja, hogy mit hagytam ki, illetve elkezdek egy szöveget írni, azt mondom, hogy folytasd. Ennek a folytatása azt jelenti, hogy ő bizonyos instrukciók alapján meg tud írni dolgokat, és ugye ez az a rémhír, ami megjelent tavaly a sajtóban, két éve, hogy megjelent az a nyelvmodell, akkor még csak az angolra, amelyik hát maga bármit meg tud írni, és nincs ember, aki észrevenni, hogy nem. Mert írta a az a meglepő, hogy a bármiben benne van az is, hogy a dolog nem igaz, mert nyelvileg tökéletes a dolog, de a tartalma az teljesen abszurd is lehet, és ezért hosszú ideig ezt nem is tették elérhető, illetve publikusan ma sem elérhető. De akkor egy kicsit ez nem hasonló nem lehet, mint amit az első itteni Pátriás műsorunkban megmutattunk, hogy Beethoven tizedik szimfóniáját befejezi a mesterséges intelligencia. Igen, csak, hogy mondjam, az nem veszélyes, legfőjebb megmosolyogtató, de ha elolvasunk egy olyan hírt, aminek semmilyen valóság tartalma, Hihető, megjegyzem, hogy emberek is írnak ilyeneket, és manapság egyre több olyan van, aminek az ember gyanút érez, hogy a tartalma igaza. -e. De hát akkor ez azt jelenti, hogy meg tud írni dolgokat, én adok neki egy-két ötletet, és felépít, tehát újságíró összecsomagolhat, mert kiválóan megírja azt a cikket, sokkal érdekesebben, ami persze nem igaz, viszont nagyon jól hangzik. Tehát nyilván nem erre kell használni. Na és akkor mire lehet használni? Érdemben. Mondjuk, hogy mi esetünkben nyilván a magyar nyelv kap egy olyan modellt, amelyik azt jelenti, hogy a magyar írót nyelvet, hát amennyire lehet tökéletesen ismeri, tehát a felelhető magyar nyelvi szövegeket megtanítjuk neki. A probléma az, hogy ha én az internetre akarok csak eszközt csinálni, ahol olyan fajta nyelvezet használtatika, akkor nyilván az internetről okos dolog tölteni szövegeket, mert azoknak pont a torzulása, a normától való eltérés az pont olyan, mint ami ennek a én modellemnek is kell lennie. Ezzel szemben mondjuk egy nyelvtudományi kutatóközpontnak a magyar nyelvvel való foglalkozása azt jelenti, hogy Normatív, tehát az előírás szerinti magyar nyelvet is ismernünk kell. jó lehet, hogy sokkal kevesebben csinálják, mert a weben azért mindenféle helyesírásilag megmosolyogtató szövegek vannak. Nekünk ezzel is foglalkoznunk kell, viszont ilyen szöveg nincs nagyon sok. Az összes könyvet, újságot, ha összevetem, azok voltak azok, amiket lektoráltak. Ma már az interneten nagyon kevés ilyen tartalom lehető fel. Tehát például nagyon érdekes feladat az, hogy nagy mennyiségű szöveg megtanítása után a rendszer maga tudja tisztítani magát. Tehát megtanítjuk Neki, hogy milyen a normatív helyes központozással kisbetű, nagybetű használattal tökéletes szöveg, és tudunk ilyet is ezzel előállítani, amivel pedig tovább tudjuk tanítani a rendszer. És ha jól értem, az itt nyilván azért, azért jó ez, hogy sokkal pontosabb javítást tesz lehetővé, mint mondjuk a Word szöveg szövegszerkesztőben az egyszerű Igen, szöveg sőt, sőt, ugye az, hogy e megtanulja a tökéletes utána azt mi el tudjuk torzítani, tehát tudunk neki olyat mutatni, hogy lám vannak emberek, például, amit nincsen elég ékezetes betűjük vagy siet meg, vagy nem tudom, én hozzászólások egy fórumon, ott nem használják a tökéletes helyes Tehát egész más a normatívból kiindulni, és mindenféle rátanítani különböző, majdnem tökéletes dolgokat, mint a majdnem tökéletesből kitalálni, hogy milyen lehetne az, amit oda gondolnak mögé. Minden magyar embernek a fejébe van egy magyar nyelv, és utána azt különböző módon képezi le írásba. Ez a rendszer erre is képes lesz, vagy azt, hogy például szövegeket összefoglal. Olyanfajta összefoglalót készít, mi nem arról szól, hogy kiszedek mondatokat, a szövegből, hanem újra fogalmazza a 150 oldalas művet mondjuk tíz sorban, hogy mi ennek a lényege. És ezt ahogy mi nehezen, de meg tudjuk csinálni, ha sok ilyen mintát adunk neki, akkor ezt ő is meg tudja csinálni, és pontosan ilyen feladatokra, amik eddig szinte elképzelhetetlenek voltak lehet használni, vagy például kérdésekre válaszol. Ugye a webben nagyon sok mindenre ott a válasz, csak jól kell tudni föltenni a kérdést. És még sokan nem tudják, tehát ezt tanítják az iskolában gyerekeknek, hogy hogy kell okosan használni az internetet. Hát ez a rendszer is ilyen, hogy megtanulja okosan használni, és bizonyos kérdésekre keres válaszokat, és megpróbálja azt is kiértékelni, hogy az mennyire autentikus, etc. Hát a jövő most van csak előttünk igazán. Hát nagyon jó volt bele látni most egy kicsit a Nyelvtudományi Kutatóközpont szuperszámítógépjével kapcsolatos tervekbe, és hát jó lenne majd később beszámolni arról, amikor ezt gyakorlatban is lehet eredményeket látni, hallani, vagy, vagy érzékelni valamilyen módon. Úgyhogy köszönjük Felt szépen történt. dr. Felt Prószéki történt. Gábor professzor úrnak, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatójának az információkat. A digitális világ érdekes. Postmodern. És maradunk a nagy számítógépeknél, ugyanis az egyik legizgalmasabb terület a digitális világban, ahol sok-sok áttörésre és eredményre számítanak az a kvantum számítógépek világa. Justin Viktor jó ideje követi ezt a témakört, ezért most a segítségével nézünk kicsit előre, hogy idén mi várható a kvantum számítás technikában. Erik Lucero a Google Quantum AI Campus kutatója kalauzol el bennünket a szikamor Quantum Chip-potthonába. És éppen arról beszél, hogy egy kvantum számítógép kifejlesztésén nem csak fizikusok és mérnökök, de számtalan tudományterület képviselői dolgoznak együtt. Igazi interdisziplináris projekt ez, ahol azt is kutatják, hogy mire és miként használjuk majd ezeket a gépeket. Még talán nyelvészek is vannak köztük, nem? Vagy zenészek, vagy meglepő dolgokat mondtál nekem ezzel kapcsolatban, Viktor. Igen, hát ezt maga a Google mondta gyakorlatilag, vagy ők kommunikálják uh -huh. így, és egy nagyon komplex feladatnak festik le, ahol nyilván létre kell hozni a hozzá szükséges eszközöket és csippeket és ugye megfelelő hiteket adott esetben, más esetben meg ki kell találni új, szob akár szobahőmérsékleten működő megvalósításokat. De még az is fejlesztése alatt áll, hogy mire és hogyan fogjuk használni, hiszen a, a Deloitte-nek az Insights jelentése szerint például egyelőre a világon egy tucat alatt van azoknak a cégeknek, vállalatoknak a száma, ahol egyáltalán ezt bármire használják és azért a piacuk sem olyan nagy, noha vannak érdekességeim. A látható műsorunkban többször mutattunk már kvantum számítógépet. Itt a Pátria Rádióban természetesen nem tudunk mutatni képet, viszont Viktor javaslatára meg tudjuk mutatni, hogy milyen a hangja egy kvantum számítógépnek. Welcome to Sounds of IBM. Első, amikor meghallottuk, akkor különböző asszociációink voltak Viktorral. Nekem őszintén szól, a Terminátor jutott eszembe, de neked, Viktor? Nekem egy fajta elektronikus zenei parti. Technoparti, ugye? Erre lehet táncolni. Berni? nagyon nevetsz, látom. Én is teljesen erre gondoltam, tehát egy ilyen egy olyan bulihely jelent meg a szemem előtt, aminek ilyen nagy fém hangárajtajai vannak, és az épp be van csukva, mi kínálunk a hidegben, és bentről kiszűrődik a zene. Pontosan ugyanerre Így. gondoltam én is. És ráadásul hihetetlen fények vannak a kvantum számítógépek körül, ami persze nem véletlen, mert a felépítésükből is következik némeiknél, hát ugye sokféle felépítés van. Igen, hát egy visszatérjünk a konkrétumokra. A Deloitte ezzel a hasonlattal festette le a mai helyzetet, hogy, hogy nagyjából a hallgatók képbe kerüljenek, hogy hol tartunk az egészre. Jó lehetünk, mint, a, mint ahol a a levegőnél nehezebb eszközrel történő repülést tartott 1903. december 17-én, vagyis mindenki tudta, hogy a repülőgépek itt vannak, és nagyon sokféle felhasználási területük lesz, és mindenki nagyon izgatott volt, hiszen éppen sikerült elérni a motoros repülést, de a Right Flyer nevű gép legnagyobb távolsága az éppen aznap megtett 255 méter volt, amit egy perc alatt teljesített, és mindezt 15 km per sebességgel. Egy pilótával, rakomány nélkül, és anélkül, hogy vissza tudott volna jönni oda onnan, ahova elment. Tehát nagyjából ez a mai helyzete a kvantum számítógépek világán. Egy pár éve azért már itt áttörésről beszélnek a szakemberek. Hol tartunk most? Ugye itt a kubitekről beszéltünk a műsorban, ez jellemzi, a kvantum számítógépek nem bitek jellemzik, hanem kubitek. Viszont mintha kicsit lassan növekedne ez a kapacitás. De lehet, hogy én rosszul érzékelem. Meg igen, nagyjából száz alatt vagyunk, és az idei évre az a... Ez sok vagy kevés? Ez nagyon relatív, mert ugye még a hasonló kubit teljesítményű gépeket sem szokták összevetni, meg összehasonlítani, hiszen általában azt mondják, hogy attól függ, hogy milyen technológiával érik el azt az X kubitet, de... Egyelőre ott tartunk, hogy amit mondtam, hogy azért az beszédes, hogy 10, 12 alatt van azoknak a cégeknek a száma, akik azt állítják, hogy a napi üzletmenetükbe használják őket. Ugyanakkor viszont idénre azt prognosztizálják, hogy valahol ezer alatt nagyobb háromszámjegyű értékeket el fognak érni, tehát néhány száz kubites gépek jönnek. Mindenki nagyon-nagyon szeretné elérni az ezeret, tehát az IBM meg a Google is az ezerbe kapaszkodik, és attól nagyon sokat várnak, hogy az ezer kubit, amikor meg lesz. De közben ez a világ arra is nyitva áll, meg nyitva van, tekintve azt a sok útvonalat, amin keresztül megvalósul a kvantum számítás technika, azt a sok-sok különböző útvonalat, ez ilyen húsz környéke megközelítést is össze lehet számolni. Hogy, hogy akár egy nagyságrendi ugrás sem kizárt, tehát hirtelen valaki elérhet valamelyik laborban olyan áttörést, hogy egy vagy két nagyságrendet is gyors ütemben előrelép. Nem feltétlenül úrtörvény szerint fejlődnek ezek a gépek ma. Hallottál valamilyen felhasználásról, ami eddig nem volt a horizontunkon is barom érdekes? Igen, igen. Egy kanadai élelmiszerbontlánc például tavaly kvantumszámítógéppel optimalizálta a különböző üzleti folyamatait, és ezzel volt olyan folyamatuk, aminek a, az idejét, a kivitelezés idejét 25 óráról néhány másodpercre csökkentették. Ebben nem is ez a nagyon izgalmas, hanem az, hogy ez egy teljesen valós, hétköznapi, pragmatikus probléma megoldás lett, és ennek kapcsán be is jelentették, hogy ők már pedig a napi üzleti működésükben is 2022-ben már kizárólag a számítógépekkel fognak dolgozni. Azért, ha innen nézzük, akkor ez a 25 óra kontra néhány másodperc, ez nyilván jelentős megtakarítása számukra. Persze a logisztikai és ellátási lánc iparág úgymond szintén izgalomba jött, és több helyen fejlesztenek ehhez hasonló megoldásokat. De ha a kvantumvilágról beszélünk, akkor nem csak a kvantum számítógépekre érdemes kitérni, hanem, hanem néhány gyors rövid gondolat az anyagtudományra, kvantumkémiára és a kvantumérzékelésre. Ugyanis ezek például régebbi kutatások, mint maga a kvantum fejlesztés. És így például az új anyagok atomonkénti tervezése is olyan feladat, ami a klasszikus számítógépek számára túl lassú, de ugye kvantum számítógépekkel könnyedén lehet modellezni ezeket a fejlesztéseket. Vagy a kvantumérzékelők, amik ugye nem is kvantum számítógépek gyakorlatilag, ezek olaj, energetika, energi, energiaiparban, vagy előhelyek felkutatásánál, vagy, vagy építkezéseknél nagyon hasznosak lehetnek, és a piacok is nagyobb jelen pillanatban még jóval, mint a mint a kvantum számítógépeké, és 2022-ben a Deloitte nagyobb növekedést is vár ezen a piacon, és nagyobb piacot vár az év végére, tehát ez, ezek még egyelőre-előrébb vannak. Ha egy év múlva visszatérünk erre a témakörre, akkor nagyot fogunk nézni, meglátásod szerint? Ez olyan, mint a, kvantum, mint a kvantumvilág, hogy igen, nem, vagy mind a kettő egyszerre. Tehát <gül> ezt, ezt, ezt, ezt nehéz lenne megmondani, attól függ, ha jön ez a bizonyos nagyságrendeket átívelő ugrás, A-ból, FB- vagy nem tudom, Z-be, akkor, hogy nagyot mondjak, akkor, mert dobálóznak egyébként millió kubites számítógépekkel is, tíz év távlatában, akkor mindenképpen nagyon nagyot fogunk nézni. Ha nem, ha lineárisan fejlődünk, akkor annyira szerintem nem. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Kész. Egy nyomkövető eszköz népszerűsítő klip hangját halljuk. A fiatal ember biciklizni indulna, de hopp, hol van a kulcs? Semmi gond, előkapja az okostelefont és megkeresteti vele a nyomkövetőt és vele a kulcsot. Meglepő a történés, mert a hangjelzés azt mutatja, hogy a kanapé belsejében van a keresett tárgy. A fiatal ember pedig belemerül, már mint a kanapéba. Mint egy hatalmas, kárpitozott barlangban süllyedne egyre mélyebbre. Még a macska is elmegy mellette a barlangban, dorombolva természetesen, és végül meg lesz a kulcs, és ez nagyon jó, nagyon-nagyon pozitív hatása egy nyomkövetőnek, de mit szó ehhez keleti Artur, kiberbiztonsági szakértő? Hát, az szólja hozzá, hogy ez legalább annyira lehet kellemes élmény, mint amennyire nem. Attól függően, hogy mit követtünk nyomon. Tehát, hogyha a kulcsunkat vesztettük el, és a, a díványban találkozunk a kulcsunk mellett a saját macskánkkal, meg még sok minden mással, akkor ez nyilván egy kellemes élmény. De mondjuk tételezzük fel, hogy valakit esetleg követni akartunk, vagy valaki követ minket. Tehát mondjuk otthon ülünk, már megtaláltuk a kulcsot a diványban majd egyszer csak kapunk egy jelzést a telefonunktól, hogy hát van még itt velünk egy olyan eszköz is, ami nem tudjuk hol van, de szintén velünk van, sőt nem csak velünk van, hanem velünk volt az elmúlt fél napban mondjuk. És nem tudjuk, hogy ez kinek az eszköze, és miért van velünk, és miért jött utánunk. Sajnos ez a jelenség, ez egyre gyakrabban fordul elő, Különösen azóta, amióta tavaly áprilisban ugye az Almás cég mutatta a, a, a saját ilyen követő kis eszközét, amit egyébként már valószínűleg sokkal-sokkal korábban megalkotott, csak úgy gondolta, hogy most fog ezzel kijönni. És hát bizony úgy tűnik, hogy ezt a kis követő eszközt, aminek alapvetően tényleg az a célja, amit az elején elmondtál, Árpi, hogy itt megtaláljuk a, az akárhol, az minket. Ezek ugye egy ilyen kis alakú valamik, egy kis elemmel, amik úgy működnek, hogy nem, nem a műholdakat kémlelik, ezért bírják sokáig a kiselemmel, hanem igazából azt a nagyon sok telefont, okos alkalmazást, okos telefont használják, ami körülöttük van, és ennek segítségével üzengetnek, hogy hello, hello, én itt vagyok, meg ott vagyok, és ugye ezt, ezt a kis valamit ezt beletesszük a tárcánkba, vagy beletesszük az autónkba, vagy rá, rakjuk a biciklinkre, akkor mindig meg tudjuk majd találni. Ez ugye a a dolognak, csak hát ugye van egy olyan probléma vele, hogy mi van akkor, hogyha ezt a, ezt a valamit valaki más rárakja a mi autónkra. Ahogy ez történik is például Amerikában egyre többet, ugyanis ö, most az elmúlt ö, nagyjából pár hónapban egyre több olyan autólopásról lehet tudni, vagy egyre több olyan beszámolóról, ahol azt mondják el az áldozatok, hogy bizony egy ilyen eszközt rejtettek el valahova az autójukban, például a, a rendszámtábla mögé, vagy a karosszériának valamilyen elemébe, és persze az ő eszközük, az szólt nekik, hogy hát itt az elmúlt nem tudom hány órában, vagy fél napban, mintha egy másik eszköz is lenne veled, de egyrészt ők vagy nem vették ezt komolyan, vagy nem vették észre, vagy nem találták meg ezt az eszközt, és a magukban úgy döntöttek, hogy hát akkor ez így rosszul hangzik, de nem biztos, hogy baj lesz belőle, és hát baj lehetett belőle. Arra lettek figyelmesek hölgyek, hogy ugyanígy velük van egy ilyen eszköz. Akkor is, amikor ők ezt nem szeretnék, és nem tudják, hogy milyen eszköz ez. És hát ezekről derült ki, hogy valószínűleg ezek mind, valószínűleg ezek mind olyan eszközök, amiket ártani akaró, vagy az illetőt megfigyelni akaró, vagy lopni akaró valakik elhelyeztek ott. És hát itt jön a kérdés, hogy ez akkor tulajdonképpen jó-e? Mert hogy? Arra is volt példa, hogy amikor észrevette valaki, hogy egy ilyen eszköz van nála vagy a környezetében, rövid időn belül kiderült, hogy az egyik családtagja tette oda, és abszolút pozitív szándék, mert aggódott érte, és azt szerette volna, hogyha tudja, hogy ő éppen merre jár. És hát akkor itt fönnörül a kérdés, hogy ez a magánszféra probléma, ez vajon mennyire öngólos vagy nem öngólos, ugye itt az almás cégnek, mert hát ugye ők arról híresek, hogy megvédik a felhasználóknak a magánszféráját. És hát úgy tűnik, hogy ez esetben, az, ebben az esetben nem biztos, hogy annyira jó. Ha megengeditek, még nagyon röviden egy, két mondatot mondanék a, a dolog, mert ez volt ugye a fogyasztói oldal, és hát a jövő az nem csak a fogyasztókról szól, hanem az üzletről is, meg az üzleti területekről is. Hogy de beszámoltunk például olyanról, mikor egy zsaroló vírus mondjuk egy kórháznak a komplet adatbázisát viszi el. Pontosan, pontosan, és a a, vírusok, a amik egyébként kb. 5-6 milliárd dollárba kerültek, tehát ennyi, ennyit fizettek ki váltságdíjnak tavaly, vagy váltságdíjként tavaly az amelyik Egyesült Államokban. Na, ez a, ez a probléma ez tovább erősödik. Annyira, hogy, és akkor itt ezt be is szeretném jelenteni, hogy az ITB-ennek az idei mottoját, az informatikai biztonság napjának is ezek a dolgok motiválták. Az lesz a motto, hogy overexposed. Vagyis nagyon erősen, túlságosan kiszolgáltatva valaminek. És úgy tűnik, hogy ezek a trendek, amikről most itt beszélünk, a zsarolóvírusok, a magánszféra, a fogyasztóknak a problémái, azok az üzleti szférában úgy jelentkeznek, hogy ez a kiszolgáltatottság ez egyre, fog, egyre jobban fog növekedni. Kinek van kiszolgáltatva ma egy üzleti terület? A hekkereknek, a saját munkatársaiknak, a használt eszközök gyártóinak, Azoknak a beszállítóknak, akiket szintén fel lehet törni, vagy meg lehet zsarolni, és ezen keresztül ugyanúgy lehet hatással, ahogy láttuk is az elmúlt év, az tele volt ilyen botrányokkal, ugyanúgy lehet hatással mondjuk a termelésre, amikor, ahogy Viktor az előbb mondta, nem az fogja elszúrni a 25 óra helyett egy másodperces tevékenységet, hogy nem használtak hozzá kvantum számítógépet, hanem az, hogy a hacker megállítja és követeli a 10 millió dollár cserébe, hogy elindítsa. Arra akarok kiukadni, hogy az incidensek, ez a hatalmas, most kitettség, és az olyan botrányok, mint például a SolarWinds, ami több tízezer ügyfelet érintett, vagy például most van egy, egy Log4J nevezetű óriás probléma, amiről már nem is beszélünk olyan sokat a médiában, mert nagyon bonyolult nehéz megérteni, az a lényeg, hogy ezek mind együttesen fognak hatni egy nagyon incidens központú 2022-ben, és akkor még a tetejét meg lehet kenni egy kis mesterséges intelligenciával, amiről szintén szó volt, és a metaverzumban megjelenő mondjuk digitális értékeknek a eltulajdonításával. De mit fogunk érzékelni, Artur? Tehát így belassulnak a dolgok, nehézkessé válnak a folyamataink, vagy mit? Hirtelen egy csomó szolgáltatásunk úgy, ahogy a tavalyi évben a, a pandémia idején is tapasztaltuk, megállhatnak és ezeket nem is biztos, hogy be tudjuk nagyon hamar indítani. Nem lesz könnyű dolgunk, viszont cserébe úgy látom, hogy a szolgáltatások is fejlődnek, például már Magyarországon is elérhetőek, kifejezetten az incidenseket megoldó szolgáltatások, már van is olyan szolgáltató, aki ilyeneket bejelentett. Úgyhogy szerintem ebben is, tehát a védekezés oldalán is lesznek komoly fejlődések. Eddig tartott a postmodem a mai napon, mai pénteken, január 7-én, Jövő héten pénteken jövünk legközelebb, amikor is tehát Elon Musk figurája, projektjei, világképe és hatása lesz a témánk. Ajánlom a Postmodem YouTube csatornáját, ahol karácsony előtt közzétettük immár negyedik kazettás műsorunkat, de megnézhető a bolygóvédelmi műsorunk is, a podcastunkon pedig a Pátria Rádióban elhangzott műsorainkat lehet újra hallgatni. Szilágyi Árpádot hallották a Postmodem mikrofonjánál, jövünk tehát következő pénteken viszontlátásra a YouTube-on, hallásra a Pátria Rádióban. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.